Imperiul Iadului Pista 2 Lagărul de la Senelagăr O locomotivă antică gâfăia încet, trăgând după ea un șir de vagoane de marfă ce scârțăiau. Pe peron, pasagerii priveau curioși la trenul care se oprea. Într-unul din vagoane se găsea o grupă de pază dotată cu armament suficient ca să distrugă un întreg regiment. Noi ședeam pe unul dintre peroanele de plecare și jucam cărți cu câțiva prizonieri francezi și britanici. Porta și un sergent scoțian ne curățaseră practic pe toți ceilalți. Iar micuțul și Gregor Martin jucau de o oră pe un credit destul de dubios. Sergentul primise deja pentru chitanțe IOU de la ei. IOU are formală a unor datorii prin inscripția IOU. IOU vă datorez. Tocmai se împărțeau cărțile când locotenentul Löwe, comandantul companiei noastre, a pus brusc capăt jocului cu una dintre întreruperile lui în Gata, băieți, haideți, mișcați-vă, e timpul să plecăm. Porta și-a zbălit cărțile nemulțumit. Nemai pomenit, a zis prinde în înverșunare. Cum nu se mai poate? Nici nu te puș bine de un joc de cărți ca lumea că trebuie să și apară un tâmpit care să înceapă iar nenorocitul de război. E de ajuns ca să-ți provoace greață." Lăveș și-a aruncat brațul înainte, îndreptându-și un deget spre porta. Te avertizez, a zis, dacă îți mai auzi spurcat aia de gură o să..." Domnule locotenent." Porta a sărit repede în picioare și a salutat. Nu putea rezista să nu aibă ultimul cuvânt. Führerul însuși ar fi rămas blocat în fața lui. Domnule," a zis pe un ton serios, Aș vrea să știți că dacă îmi găsiți sunetul vocii supărător în vreun fel, voi fi pe viitor fericit să nu vorbesc dacă nu mi se va vorbi mai întâi." Luvea a scos un sunet de iritare cu limba și s-a îndepărtat înțelept fără niciun alt comentariu. Bătrânul s-a ridicat a nevoie de jos și a tras un șut galeții răsturnate pe care șezuse. Și-a aranjat bereta pe cap și, și a luat centura de care a târnat tocul revolverului. Plutonul 2, fiți gata de plecare. Ne-am ridicat în picioare fără nicio tragere de inimă și am privit cu repulsie la locomotiva care aștepta cu șirul deprimant de vagoane de marfă. Cum de n-a reușit dinamicul să distrugă mizeria asta cu bombe? Prizonierii de război încă torăniți în voie pe pământ râdeau de noi. Țara are nevoie de tine, soldatule. Sergentul coțian și-a luat dintre buze țigara pe jumătate fumată și a prins capătul între arătător și degetul mare. "Nu să te uit!" a promis. A fluturat chitanțele micuțului într-un gest de adio. O să te aștept să-ți urez bun venit când te vei întoarce." Știi ce?" a zis micuțul fără ranchiună. Ar fi trebuit să vă fi lichidat odată pentru totdeauna la dânchiar." Sergentul a ridicat din numeri prietenos. Nu-ți vă griji, camarade, o să mai fie multe ocazii. O să-ți păstrezi un loc când o să ajung în ceruri. Vom relua jocul de unde l-am lăsat. Nu în ceruri, a zis micuțul. Nicio șansă. A arătat brusc, cu degetul mare spre pământ. Locul meu e acolo, jos, amice. Tu poți merge unde vrei, dar nu să mă convingi să urc acolo ca să-l întâlnesc pe afurisitul de Sfântul Petru și gașca lui de îngeri. Sergentul a zâmbit doar și și-a vărât chitanțele în buzunar. A scos crucea de fier pe care o câștigase de la micuțul și a lustruit-o cu grijă pe tunică. Omule, așteaptă până ajungea în cheia aici. O să fie o distracție pe cinste. A privit admirativ crucea, bucuros la gândul prețului pe care îl va aduce. Americanii erau renumiți pentru suveniruri de război. Exista deja un comerț înfloritor cu bandaje pătate de sânge și bucăți de uniforme îmbibate cu sudoare. Port avea un cufăr mare plin de amintiri înfiorătoare, pregătite pentru timpul când piața va fi foarte favorabilă. O afacere urâtă, dar cel puțin asta însemna începutul sfârșitului în privința războiului. Locomotiva cu șirul de vagoane deschise a pufăit și s-a oprit încet scârțeind, iar noi am urcat posaci pe peron, apoi în tren. Ploaia cădea neîntrerupt de patru zile și acum ajunsese aproape să ne împăcăm cu ea. Ne ridicam gulerele vestoanelor și ne vâram mâinile în buzunare, stând aduși de spate într-o tăcere nepăsătoare. Nu de mult ni se dăduseră uniforme noi și mirosul greu de naftalină era îngrozitor. Într-o zi frumoasă se simțea de la o milă de părtare, iar în spații închise era de ajuns ca să te sufoce. Din fericire nici păduchilor nu le plăcea mai mult decât nouă, așa că ne părăsiseră almas în favoarea prizonierilor. Așa cel puțin eram scutiți de a ne scoate mereu mâna din buzunar ca să ne scălpinăm în vreo parte inaccesibilă a trupului. Pe părțile laterale ale primelor vagoane erau scrise cu vopsea numele uitate deja pe jumătate Bergen și Trondheim. Vagoanele erau folosite pentru un transport de ponei de munte. Ne-am oprit o clipă ca să-i privim. Semănau unul cu altul într-un mod absurd, cu o dungă de culoare închisă de-a lungul spinării și cu boturile negre catifelate. Unul i-a căzut cu tronc micuțul și a început să-i lingă fața ca un câine, la care micuțul, totdeauna a dispus să adopte primul animal sau copil care-i arăta cea mai mică afecțiune, a decis numai decât că poneiul face parte din proprietatea lui personală și că pe viitor îl va însoții peste tot unde va merge. Încerca să-l despartă de restul hergeriei și să-l scoată din vagon, când au apărut două santinele înarmate, agitându-și revolverele și răgnind cât îi ținea gura. Câteva secunde mai târziu, zgomotul combinat al santinelelor Damblagii, al poneilor speriați și al micuțului care înjura de mama focului, l-a adus la fața locului pe locotenentul LV plin de furie. Ce n se petrece aici? A împins santinelele la o parte din calea lui, intrând în mijlocul încăerării împreună cu Danț. Șeful pazei de la Senelager și cea mai odioasă bestie de pe pământ, Pășind alături de el, prinde îngânfare. Luve s-a oprit uimit la vederea micuțului și a poneiului. Ce dracu' crezi că o să faci cu calul ăla? Îl iau, a zis micuțul. Vreau să vină cu mine, e mascota mea. Poneiul a lins plin de extaz, iar micuțul i-a pus o mână posesivă în jurul gâtului. Îl cheamă Iacob, a zis. Nu o să fie o povară, poate călătorii cu mine peste tot. Cred că în curând o să-i placă viața militară. Oh, nu mai spune. Luve respira greu-i pinările dilatate. Doa furisitul ăsta de cal înapoi de unde l-ai luat. Noi trebuie să luptăm în război, nu să umblăm cu circul. A plecat ca o furtună urmată de dans, iar micuțul s-a uitat după el cu o privire încruntată. Să ia dracu pe toți, a zis porta vesel. Și-a scos o mână din buzunar și a gesticulat nepoliticos în direcția spatelui Luve. Nu-ți fă griji, camarade, o să mânzește în zește ăștia de ofițeri când o să se termine aiurea la asta. O să se ducă dracului cu toții negreșit. S-a întors și a ridicat din sprânceană înspre Iulius Haide, care fără nicio îndoială era cel mai fanatic sub ofițer din întreaga armată germană. Nu crezi, a zis. Haide l-a privit cu o încruntătură rece plină de ură. Ei dispreceau discuțiile de o asemenea natură. Îi provocau frisoane pe coloana erigidă de nazist. Mai degrabă caporalii," a zis privind sever la tresele lui Porta. Mai degrabă o să cadă capetele caporalilor." E, na," a zis Porta. Și cine o să le adune pe toate atunci?" Nu a furisiții de ofițeri, îți pot spune asta de la început. Câți caporali crezi că sunt în armata asta blestemată?" Al naibii de mulți ca să se lase baciocorâți. Atâta îți pot spune." Și-a vărât degetul în pieptul lui, haide, trebuie să-ți clarifici lucrurile, a zis. Va trebui să-ți deschizi ochii și să te uiți în jur odată și odată. Oalele pentru găti sunt deja puse la fier, camarade, și noi suntem ei de vân găti totul, nu tu și adunătura ta de ofițeri cu moace de șobolani. Haide și-a îndreptat umerii în guști. Continuă, a zis glacial. Continuă și te spânzură, o să țin minte toate astea. Total degajat în spatele lui, micuțul a tras un șut unui bidon de ulei rătăcit, trimițându-l prin aer în direcția unui polițist militar care trecea pe acolo. Lovit în număr de bidon, polițistul s-a întors imediat. Fără să scoată o vorbă, micuțul și-a răsucit capul spre haide. Polițistul s-a lansat ca un elefant înfuriat. Cu ani în urmă dirijase probabil circulația opt ore pe zi, necruțători cu cei care nu parcau unde trebuie și cu pietonii neatenți. Războiul îi oferise șansa, iar acum îi venise unicul său moment de glorie. Înainte de a-și da seama ce se întâmplă, Haide s-a pomenit că îi se face raport, în timp ce porta râdea ca un cretin și micuțul bombănea ca un papagal plictisitor. L-am văzut cu proprii mei ochi, l-am văzut când a dat cu piciorul, l-am văzut. Locotenentul a pus capăt întregii tărășenii cu câteva cuvinte scurte și tăioase și un gest furios al mâinii. Ce vrei să spui că omul ăsta te-a atacat? Nu cred o vorbă din ce zici. În viața mea n-am auzit ceva mai tras de păr. Sergentul Haide este un soldat excelent. Dacă te-ar fi atacat, te pot asigura că n-ai mai fi viu acum aici ca să vorbești flacuri. Șterge-o din fața mea până nu-mi din țâțâni. Du-te și găsește ceva mai bun de făcut decât să ți rosești vremea. Am ototolit raportul, l-a zvălit disprețuitor pe calea ferată și s-a întors spre bătrânul. Ca să fiu sincer, sergent Bayer, m-am sătura de plutonul tău astăzi. Noi aș vrea să-ți amintesc, suntem un regiment de tankuri, nu o adunătură de înapoiați mintari care caută gâlceavă. Dacă nu ești în stare să stăpânești oamenii, o să mă văd obligat să-și cer transferul în altă parte. Mă înțelegi? Ofițerul care răspundea de convoiul ce tocmai sosise s-a apropiat de otenen și l-a salutat nepăsător, ducându-și două degete la chipiu. I-a întins un teanc de hârtii. Era ocupat. Trebuia să predea 530 de prizonieri destinați pentru batalionul 999 Senelagăr, și era nerăbdător să golească vagoanele cât mai curând posibil ca să-și vadă de drum. Întârziase deja și trebuia să ajungă la Dacau, de unde urma să ia un nou transport. Löve a luat hârtiile și s-a uitat prin ele. Tu ai avut pierderi în rut? Tipul a ridicat din numeri. N-am cum să vă spun până nu-i dăm jos și ne uităm la ei. Călătorim de aproape două săptămâni, așa că n-ar fi chiar o surpriză. Löve a ridicat o sprânceană. De unde vin? Cam de peste tot. Fulsbutel, Struthoff, Torgau, Germensheim, ultimii au fost luați de la Buchanvald și Borgemor. Dacă vreți să-mi semnați adeverința de primire și să-mi o dați, voi pleca. Îmi pare rău, a zis-l, venici vorbă. A zâmbit oarecum furios. Am obiceiul de a nu semna de primire până nu verific marfa. Dă jos prizonierii și aliniază-i pe peron. O să-i număr. Dăm numărul corect și poți primi adeverința, dar reține, nu semnezi pentru morți. Ofițerul s-a înfuriat. Vii sau morți, ce contează? Nu puteți face caz de orice flag după cinci ani de război. Să vedeți cum facem predarea celor din SS. Scurt și rapid, fără nicio bătaie de cap. Un glonț în ceafă și cu asta-basta. Foarte probabil, a zis Lăve, întorcându-și buza de sus cu dezgust. Dar noi nu facem parte din SS. Noi suntem un regiment de tankuri și trebuie să prerom 530 de voluntari pentru front. De aceea morții nu ne sunt de niciun folos. O să primești adeverință pentru numărul real de prizonieri vii predați sergenților mei și dacă vrei să ridici vreo obiecție, ești liber să te adresezi comandantului de lagăr con telefon Genstein. El la latitudinea dumitale. Ofițelul și-a țuguiat buzele într-o linie subțire, fără să mai zică ceva. Genstein nu era omul cu care cineva în toate emințiile să-și facă de lucru. Se zbonise că în fiecare noapte, de la ora 12 până la 4, se întreținea cu satana și era faimos pentru cruzimea și răutatea sa, care te îngrozeau chiar după 5 ani de vărsare de sânge și măcel. Vagoanele au fost deschise, debordându-și încărcătura de umanitate chinuită. Santinelele așteptau cu câini și puști, gata să readucă la nesimțire prin bătaie, pe primul om care se poticnea sau cădea. Dacă vreunul paralizat de teamă și prins în panica generală nu era suficient de tare ca să țină pasul, dispărea sub marea de trupuri și rămânea din el doar o masă însângerată, cu beregata spășiată de câinii care măriau. Urmăream cu privirea cum figurile tremurătoare erau aliniate pe trei rânduri. Am observat că trupurile celor morți au fost aruncate înapoi în vagoane. Ofițerul însoțitor a apășit țanțoși pe lângă el și l-a salutat energic pe LV. Sunt toți prezenți și numărul este corect, domnule locotenent. Cred că veți considera inutil să vă pierdeți timpul făcând apelul. Luve a răspuns. S-a plimbat cu de-a lungul cortegiului strânțăros de oameni ce fuseseră adunați din cele mai nenorocite locuri de pe pământ și constrânși la suferință comună în ultimele 14 zile. A așteptat până s-a făcut numărătoare. Din 530 de oameni, câți plecaseră în călătorie, mai erau în viață 365. Luve s-a oprit o clipă cu capul plecat. În cele din urmă s-a întors spre ofițerul care aștepta. Voi semna pentru 365 de oameni," a zis. S-a făcut tăcere. Simțeam cum crește tensiunea. Vă cer scuze," a zis ofițerul printre dinții încreștați. Cred că am predat cota completă. Condiția mărfurilor este lipsită de importanță. Pe noi ne interesează cantitatea." Luve a ridicat o sprânceană. Noi facem negoți cu carne de om," a zis. Care e marfa dumită ale oameni sau carne? S-a făcut din nou în liniște, întreruptă imediat de sosirea agiotantului lui Gernstein, capitanul von Pell. Mașina s-a oprit brus la câțiva metri de părtare și capitanul a sărit din ea, zâmbind cu amabilitate tuturor. Și-a aranjat monoclul și s-a apropiat de cei doi ofițeri care se certau cu mers de cu pintenii zornăi și galoanele de aur strălucind. Și-a popnit călcâiere și și-a lovit cu cravașa cismele lustruite. Ce vești de la radioșanț, domnilor? Spârșitul războiului sau pur și simplu o altă bombă în buncărul fiurărului? Graf Luve a explicat situația. Capitanul și-a dus cravașa la obraz și, gânditor, și-a scărpinat cu ea bărbia proaspăt rasă. O chestiune de numere lipsită de importanță, a murmurat. Aștepți un batalion și când colo de-abia primește trei companii, se poate înțelege situația grea." S-a întors plin de amabilitate spre ofițerul convoiului. Cum dacă întrebarea nu este prea îndrăsneață? Ai reușit să pierzi atât de mulți oameni." S-a dus la vagonul în care se găseau cadavrele. Le-a examinat o clipă pe cele de deasupra, apoi a făcut semn cu cravașa spre unul dintre ele, Două santinere l-au ridicat și l-au așezat pe o grămadă de guș de peperon. Era un cadavru fără cap. Fompel și-a aranjat monoclul. Atent cu o batistă la nas, s-a plecat asupra corpului și l-a examinat. S-a îndreptat și l-a chemat pe ofițer. Poate ești atât de amabil să-mi arăți locul pe unde a intrat glonțul, dragă domnule. Indignat, ofițerul s-a înbujorat la față. Toată tevatura asta absurdă din cauza unui deținut mort cu un glonț în ceafă. Ăștia de la Senelagăr trăiau pe o altă lume. Locul de intrare, a insistat liniștit Fompel, pur și simplu din interes, te asigur. În spatele lui Fompel stătea șeful artileriei, locotenentul Althaus, cu un pistol micralieră sub braț. În spatele lui Althaus stătea un locotenent din poliția militară nemișcat ca o stâncă. Firește erau nebuni, toți erau nebuni. Niciun om cu mintea întreagă n-ar fi făcut atât atapași din cauza unui deținut mort. Un deținut mort? O sută de deținuți morți. Ce n va conta? Mai erau mulți de unde veniseră ăștia. A fost o revoltă. Ofițerul și-a ridicat bărbia, a supărat și plin de sfidare. A fost o revoltă. Soldații din paze au trebuit să deschidă focul. Fond pe l-a întins apatic mâna. Raport? N-am avut timp încă să-l scriu. Fontpel și-a atins dinții cu mânerul cravașei. Deci, spunem, dragă domnule, unde a avut loc în mod precis această revoltă? La Eisenach. Aizenah. Pe legea mea asta era destul de departe. Poate acum tipul va înceta să-și mai vâră nasul lui Prusa în treburile altora și o să-l lase să-și continue drumul la Dacau pentru următorul lot de mizerie umană. Știi, dragul meu domn," a murmurat Fompel, că regulamentele stabilez foarte clar că orice incident de natura celui menționat de dumneata trebuie să fie imediat raportat, neapărat, orice ar fi." S-a întors pe Althaus, care stătea alături de el. Locotenente, poate ești atât de amabil să telefonezi imediat șefului de stație de la Eisenach. Noi așteptam plin de răbdare în ploaie, în timp ce Fompel se amuza plimbându se în coace și încolo, având înfățișarea unui manechin cu o mână în șold, zornăindu-și pintenii și, pinteni și lovindu-se cu cravașa. Ofițerul convoiului și-a trecut un deget pe partea interioară a gulerului. Discret, soldații săi au început să plece de lângă el. Una dintre santinele, care se găsea lângă mine, a tras un scuipat pe peron și mi-a vorbit din colțul gurii. Eu am zis mereu că face numai tâmpenii, am zis-o de nenumărate ori. Modul în care se poartă cu deținuții este rușinos, absolut rușinos, am sus-o tot timpul. Locotenentul Altau s-a reîntors, însoțit de șeful gării, un om scund și bondoc, cu o cască de oțel pe cap, în caz că lucrurile ar lua o întorsătură neplăcută. A întins jovial o mână plinuță pe care Fompel a reușit cu abilitate să nu o bage în seamă fără să-l jignească. Ofițerul convoiului a scos un sunet hârșit din gât. Crezi că domnul colonel von Gerstein o duce bine cu sănătatea?" a zis. Încercarea de a își o conversație politicoasă a rămas fără ecou. Șeful stației și-a lăsat mâna în jos. Locotenentul Althaus și-a pipăit pistolul mitralieră. Ușurarea a fost instantanee. Tensiunea a dispărut, au fost aprinse țigări, oamenii au răsuflat ușurați. Câțiva dintre polițiști au mers până acolo încât au oferit sticle cu băutură aduse recent din Franța și, sub influența binefăcătoare a alcoolului, am devenit toți frați buni și ne-am dus bras la braz la bufetul gării ca să bem în sănătatea tuturor. Deținuților li s-a îngăduit să stea jos și li s-a dat ceva de mâncare, doar pâine uscată. Dar chiar și pâine uscată poate fi un lux pentru un om care a trăit la Torgau sau Glaț, pentru cineva care a trăit zile întregi cu un regim de apă în infernul întunecat de la Germersheim, unde intră mai mulți oameni decât vor ieși vreodată. Germersheim, un nume care trezește teamă. Un loc care nu e trecut pe hartă, totuși e destul de ușor să ajunge acolo. Părăsește autostrada lângă Brușal, între Mannheim și Karlsruhe, și mergi direct spre Rhin. Oricine îți va spune drumul. Nu e greu de urmat. Treci printr-un sătuleț frumos, plin de căsuțe încântătoare cu trandafiri în fața ușilor. Iei primul drum la stânga, lași în urmă satulețul cu căsuțelei vesele și intri în întunecimea rece a pădurii. Acolo, pe un panou mare, dai peste prima indicație despre Germersheim. Intrarea interzisă, scrisă cu litere mari de o șchioapă. intrarea interzisă, zona militară. Mai poți merge cu mașina cam vreo jumătate de kilometru înainte ca drumul să se îngusteze până ajunge o simplă cărare. Acolo te oprești și mulțumești lui Dumnezeu și stelei tale norocoase că ești doar turist. Închisoarea se vede bine de acolo. Un bloc masiv din piatră cenușie, răscrăcărat ca un colos printre copaci, centrul de reeducare militară, așa se numește. Dacă vrei să mergi mai departe pe drumul îngust, dacă reușești să scapi de în armate și de clini și treci cu bine prin câmpul de mine, fără îndoială vei fi primit cu brațele deschise și Germersheim îți va fi ultimul loc de odihnă, deoarece odată ce ești înăuntru ai toate șansele să rămâi acolo. Între 1933 și 1945 au fost înghițiți de Ghermersheim 133.000 de oameni și n-au mai fost văzuți niciodată. În timp ce prizonierii voluntari plescăiau din buze, luptându-se cu coltuci de pâine tare ca piatra, iar noi ceilalți în încoace și încolo, bând și fumând, locotenentul Löwe era cinstit, regește, cu friptură de iepure de către șeful gării dar cu toată mâncarea aceea gustoasă nu era bine dispus. În pas alergător și nici măcar porta, smuls de la delicile unui pahar cu băutură, n-a găsit de cuvință să facă mai mult decât un gest obscen și să bombăne ceva în șoaptă. Arestarea ofițerului convoiului putea avea repercusiuni supărătoare pentru LV. Ar fi fost mult mai simplu dacă tipul ar fi acceptat o adeverință doar pentru 365 de prizonieri și ar fi lăsat lucrurile baltă. Așa însă roțile mașinii militare fusese răpuse în mișcare și nu mai puteau fi oprite. Colonelul von Gernstein lipsea în acel moment din lagăr, fiind la vânătoare în munți. Era un lucru cunoscut de toată lumea că ori de câte ori se întorcea de la vânătoare, era într-o stare de spirit mai diabolică decât de obicei. Dumnezeu să-l ajute pe ofițerul care avea îndrăzneala să-l deranjeze cu treburi de felul celei prezente. Și firește, LV era cel care urma să-i prezinte chestiunea. Oricine altcineva putea tăgădui această responsabilitate, dar în ultimă analiză ea era problema lui LV. El nu se putea aștepta la sprijin din interiorul lagărului. Locțuitorul lui Gernstein, care își pierduse un braț în timpul primilor ani de război și vroia să facă din asta un capital în astfel de împrejurări, avea obiceiul să anunțe că e bolnav și inevitabil, pasul următor era să solicite un concediu de câteva zile la momentul potrivit. De fapt, ar fi fost mult mai puțină bătaie de cap dacă locotenentul ar fi urmat metoda obișnuită la senelagă și l-ar fi împușcat pe loc pe ticălosul de ungur. Am pornit nemulțumiți, mulipsiți de proasta dispoziția locotenentului, cu sub ofițerii la noi din toate părțile. Subofițerii din armata prusacă și-au petrecut toată viața din în până la mormânt, răgnind până răgușeau, pe principiul că, cu cât faci mai mult zgomot, cu atât ai mai multe șanse să fii ascultat. În general, soldații se obișnuiau atât de mult cu felul lor de a fi, încât nici măcar nu-i mai băgau în seamă, totuși subofițării continuau să strige. Probabil acum ajunsese un simplu reflex. Chiar și deținuții, care rămâneau în urmă și se poticneau în mijlocul nostru, nu mai luau în seamă amenințările și înjurăturile care ne însoțeau. Cam la șase mile de lagăr, pe câțiva au început să-i lase puterile destul de serios. Lăve răcnea la ei să nu iasă din informație, dar nu mai aveau nicio putere, cădeau ca muștele, zăcând în grămezi la marginea drumului. Nici măcar loviturile nebunește ale gârzilor nu-i puteau ridica pe picioare. Lueve s-a văzut obligat să ordone o oprire ca să-i lase să mai răsufle. S-a postat în fața lor, în ploaia care cădea cu găleata și le-a ținut unul din discursurile lui patetice, pe care l-am ascultat cu o încântare crescândă. Soldați, toți sunteți voluntari, nimeni nu va a să veniți aici, dar acum că sunteți aici, pentru Dumnezeu, veți fi tratați ca soldați. Voluntarii, bătuți, înfometați și brutalizați sistematic, tremurau în hainele lor de deținuți, ținându-și capetele aplecate și umerii încovoiați. M-am întrebat dacă locotenentul putea fi într-adevăr atât de naiv încât să creadă ceea ce zicea sau dacă pentru liniștea conștiinței lui se forțase el însuși să creadă. M-am întrebat care era după el definiția unui voluntar. Putea un om să spună cu adevărat că avusese libertatea de a alege când fusese amenințat, pe de o parte cu execuția și pe de altă parte cu batalionul 999? Coloana s-a format din nou, Am pornit în formație de marși, ordonată pe șoseaua de asfalt, cu în frunte și locotenentul Com alături de el. Com își pierduse un braț pe front și acum mergea cu degetul mare al mâinii false, vârât după centură. Ne-am parcurs o jumătate de milă că deținuții au și început să se clatine din nou. Au fost biciuiți din spate de către gărzi, încurajați de urletele demente ale lui Danț, care jur că ar fi putut face un cadavru să se ridice și să danseze dacă el ar fi avut chef. În cadrul coloanei, micuțul mergea greoi alături de grupa lui, ca un câine ciobănesc, pe lângă o turmă de oi tâmpite, îndemându-i pe oameni să nu iasă din rând și să nu moară înainte de a ajunge la sene la Deodată l-am văzut oprindu-se și scoțând un strigăt vesel, l-a lovit cu o afecțiune în piept pe un deținut. La început am crezut că e unul dintre vechii lui amici din trecut. Dar deținutul, un uriaș urât, aproape la fel de mare ca micuțul însuși, părea să nu-l cunoască. L-a privit încurcat cu ochii mici porcești. Domnule caporal, îți amintești de mine?" A răcnit micuțul dându-i un alt cu drăgăstos în mijlocul pieptului. Omul s-a clătinat ușor. Luț!" a strigat micuțul. Vechiul meu prieten luț!" Cred!" a zis omul nervos că greșiți. Poate m-ați confundat cu un alt... Paris, a zbirat micuțul deschizându-și larg brațele. Paris, acolo a fost. Parisul vesel cu toate ale lui, când te distrai de minune, agățând în fiecare noapte câte o altă pasăre. Trebuia să fie alta, nu-i așa, Luț? Îți aduce aminte? Trebuia să fie alta. Fiindcă a doua zi nu mai erau acolo. O aventură rapidă cu o curviștină frumoasă înainte să o vări în cuptor la prăjit. Așa era, nu, Luț? Îți amintești, nu, Luț? Alea erau vremuri, ce zici? Ale erau vremuri, nu-i așa, luți. Când tu erai la gestapo, iar noi toți ceilalți trebuia să ne aplecăm și să te pupăm în fundul ăla nenorocit al tău. Domnule caporal, faceți o greșeală enormă, a zis omul cu sudoarea curgându-i de pe frunte roaie murdare. N-am fost în viața mea la Paris, niciodată în viața mea, niciodată, jur. După asta o să-mi spui că n-ai avut niciodată o femeie, a zis micuțul bajocoritor. Și-a scos brusc cuțitul de la și l-a ținut la câțiva centimetri de beregata omului, sugrumându-l pe jumătate cu un braț strâns în jurul gâtului, în timp ce mergeau. O să scot untul din tine, Luț. Din clipa asta o să te iau sub aripa mea. O să am grijă să fii cel mai grozav soldat din toată armata asta nenorocită. Nu o să cunosc o clipă de liniște până nu te văd pe front luptând ca un nebun, cu creierii pe jumătate zburați. Mă înțelegi, Luț? Mă înțelegi, nu?" Îngrozit, omul a încuvințat din cap cât paci să-și taie belegata în lama sclipitoare a cuțitului micuțului. Micuțul s-a relaxat încet, a vărat cuțitul la loc în cizmă. E regulă, așa că spune în luț," a zis el, încă o dată părând destul de amabil. Spune-mi, cât cântărești." Luț a înghițit atât de tare încât am crezut că o să iasă mărul lui Adam prin vârful capului. 125 de kilograme, domnule caporal.